שלום, אני אלי בוטנר, ואתם מאזינים לרדיו אשל אש הנשיא. עתיד מתוק עם נתניה סטנקר. <עוד> שלום, שלום לכם, מאזינים ומאזינות. אתם מאזינים לרדיו אשל אש הנשיא, מאהבה של שופם, ישראל ברשת החינוכית. פותחים שעה נוספת של התוכנית עתיד מתוק. היום בתוכניתנו נדבר עם בת אל ורייטמן הכהן ובר ששון דגן, טכניית השידור עם נועה קריספל, אני נתליה שטמקר, נפתח את התוכנית שלנו בשיר תן לי של נועה קירל, הישארו איתנו. כמה שתגיד לי זרה לרסון היא זמרת ופזמונאית שוודית שחוגגת היום תשעה עשרה חורפים. התפרסמה לראשונה בשוודיה בהיותה בת עשר שזכתה במופע כישרונות, ועל במה הראשון הגיעה למקומות הראשונים באמצעדי הפזמונים בשוודיה. נמשיך עם השיר הבא שלנו, "Bad Boys" של זרה לרסון. hand בכפר סבא, זכה במקום השני בכוכב נולד, שיחק בחצויה, בן חוזר הביתה, ילדי ראש הממשלה. בנוסף הוא שיחק גם בסדרה חממה ובסדרה פצועים בראש. וכיום הוא משחק בסדרת הנוער החדשה, Oh Boy. היום ליברן חוגג את יום הולדתו ה-27. Shaha ממשלות וגנרלים שחילקו לנו את המון לשלהם ולשלנו מתי נראה את הסוף אחי מאזינים ומאזינות, אתם מאזינים לרדיו אשר הנשיא, 106FM, כל ישראל ברשת החינוכית. אנחנו בפינת המעשים הטובים. הפינה שמגלה לנו שהעתיד באמת הולך להיות יותר מתוק. איתנו על הקו נמצאות בר ששון דגן ובתל ריצ'מן הכהן. שלום לכן. שלום. שלום, שלום. בתל נתחיל איתך. את יכולה להסביר למאזינים שלנו מהו שיתוק מוחין? שיתוק מוחין נובע בדרך כלל... מאיזשהו קשת בלידה, זה חוסר חמצן המוח בעת הלידה. יש לזה כמה דרגות. לרוב נולדים מוקדם יותר ונולדים בתור פגים. אני אספר על עצמי שאני נולדתי בחודש שישי להיריון ואני נולדתי פגית, אני נולדתי 830 גרם. הרופאים הבדירו אותי כנס רפואי. לא ידעו מה תהיה באמת חומרת הנכות ואם זה יהיה רק נכות פיזית או גם קוגנטיבית. כי שיתוק מוחין יכול לפגוע גם בקוגניציה של הבן אדם, ולאו דווקא פיזי. לשמחתי הרבה, אצלי זה פוגע רק, רק פיזית ולא קוגנטיבית, ואני יושבת על כיסא גלגלים. איך שיתוק מוחין מתבטא בדרך כלל אצל אנשים? אני יכולה להגיד שכמו שאמרתי, אצלי זה מתבטא בזה שהמילאים שלי, כאילו, אני לא יכולה ללכת, אבל אני מרגישה את כל החלקים בגוף. ויש נכים שעדיין יש שיתוף מוחין והם כן הולכים, כאילו יש להם רמה של סלייה מסוימת. יש כאלה שגם הנכות היא קוגנטיבית ואז יש פיגור גם, כלומר זה כמה זמן לא הגיע חמצם למוח בעת הלידה. ככל שהזמן עובר והחמצן לא הגיע למוח הפגיעה יותר חמורה. איך את מתמודדת עם השיתוק שלך ביום יום? זה לא נכות, זה אתגר, זה כאילו, זה מצב נתון שצריך להתמודד עם זה ולהוציא את המיטב מהחיים ואני בן שעושה כאילו הכל, אני מגיל 17, אני גרה לבד והיום אני גרה כבר משני ראשונים בבית משלי אני נשואה כיום, אני עובדת, אני עשיתי שירות לאומי, שירות צבאי התנדבתי במוקד מהמשטרה, כלומר אני גם לומדת נהיגה, אני רוצה גם ילדים בעתיד, אני מנהלת חיי שקרה רגילים. אתם רוצות לספר לנו קצת על מחנה אילן, על מתי הוא מתקיים, באיזה מסגרת הוא מתקיים? מחנה אילן זה מחנה שמתרחש כל שנה באוגוסט, הוא מבוסס כולו על התנדבות והרבה ממנו על תרומות. עמותת אילן נותנת לו את הבסיס, גם הרבה מהכסף וגם את התמיכה ואת הגב, וזה חלק מפעילות העמותה. ובעצם זה שבוע בקיץ שחבר'ה באים בהתנדבות כדי להיפגש עם חבר'ה כמו בתל, עושים מעניינים. שימים. שמלמדים אותנו הרבה יותר, להכיר, לנות, לשבת, לאט לאט זה נעשה ממש משפחה אחת גדולה, שלמה ומהממת, אנשים שבאים בדרך כלל לא עוזבים, וככה שאנחנו מכירים ויוצא שאנחנו נפגשים שנה אחרי שנה ובאמת שותפים לחיים אחד של השני, לחתונות, צמחות וגם לדברים נוספים. אז בתאל, מהן הדרגות נכות שקיימות? את יכולה להסביר לנו איך זה הולך? אה... יש נכים ש... שהם מרותקים כמוני על כיסא גלגלים ולא יכולים לעשות את הפעילות של היום-יום כמו להתלבש, להתקלח, ללכת לשירותים, אפילו לאכול לבד, לעבור למיטה, לקום מהמיטה, לצחצח שיניים. ויש נכויות שאנשים שהם כן הולכים ויש להם צליעה קטנה ואז הם... כן יכולים יותר לתפקד, יש כל מיני דרגות, שוב אני אומרת, זה תלוי ברמת חמצן, כמה זמן לא הגיע לאותו בן אדם חמצן למוח. בר, מה התפקיד שלך בעמותה, ואיך הגעת אליה בכלל? האמת שהגעתי אליה לגמרי לגמרי במקרה. כשהייתי יותר צעירה היה אצלנו מחנות אילן לילדים בקיבוץ, זה נקרא קייטנת אילן. וזה בעצם לילדים צעירים, והתנדבתי שם מכיתה ט' עד יוצא, ולא ידעתי שיש מחנה גם לבוגרים. וככה, מתישהו יצא לי לדבר על זה עם חבר של אח שלי בכלל, והוא סיפר לי שעוד שבועיים הוא הולך למחנה אילן. אז אמרתי לו, יאללה, אני בא. וככה יצא שהוא, הוא אותי. יחד איתו למחנה בפעם הראשונה. וכשהגעתי, מצאתי משפחה חדשה. ואז אני מגיעה כל שנה, הוא, לפעמים כן, לפעמים לא. בהתחלה הייתי חונן, בעיקר חנכתי, לאט-לאט התחלתי להשתתף גם בהכנת פעילויות, ארגונים, כל מיני דברים לפני, להכין, לחשוב איזה פעילויות יהיו, מה נעביר, מה מענה... נעשה. אני עוזרת למי שתרכז את המחנה בארגונים לפני, אפשר לקרוא לי עין, עין הרכז. מה התפקידים האחרים של עמותת אילן, חוץ ממחנה אילן? יש קודם כל מרכזים של אילן, בצפון, במרכז, בדרום, ומי שלוקח בעצם את החסות על מחנה אילן זה מרכז הספורט בקריאת חיים. שהוא נקרא מרכז ספורט אילן, שאני משתייכת אליו ואני מגיעה לשם שלוש פעמים בשבוע. פעם אחת אני עושה הידרותרפיה, שזה טיפול כמו פיזותרפיה אבל במים, שעוזר לשרירים אה, אה, להיות רפואיים קצת ולהזדלת קצת מהכיסא גלגלים. וגם אני משחקת בוצ'ה, שזה ספורט הישגי, זה משחק כדור לאנשים על כיסאות גלגלים. אני מקום 36 בעולם. וגם אני יוצאה חדר כושר, ולאילן יש גם את uh, בית קסלר, שזה מעון uh, לאנשים שלא מסוגלים לגור בבית, אבל לא, לא מסוגלים לגור לבד גם, כאילו, אז יש מעון שהם גרים שם, משתכנים שם, ויש מטפלים שמטפלים בהם 24 שעות. ויש גם את בית מרים, שזה מין uh, מקום כזה שאנשים שלא יכולים לעבוד בשוק הפתוח, מגיעים לעבוד שם מ-8 בבוקר או 7 בבוקר 1-3, וזה מרכז תעסוקה, זה מה שיש בצפון שקשור לאילן. במרכז ובדרום אני פחות סקיעה כי אני צפונית. אז בתל, איך הגעת מלכתחילה למחנה אילן? אני הגעתי לקייטנות קיץ כבר מגיל 11, וכשמלאו לי 21, אז בעצם המסלול של קייטנות המחנ... קיץ כית הסתיים, והתחיל המסלול של המחנות קיץ של אילן לבוגרים. ו... בעצם בין הקיבוצים הראשונים שהגעתי אליהם זה קיבוץ מעוז חיים זה שריכז את המחנות אז וריכז עד לא מזמן את המחנות היום זה, שזה כאילו גיא שרי שזה אח של גלעד שמי שמרכז את המחנות ביחד עם ברק היום אז הוא התחיל שמה והוא בעצם גרה אותי גרה אותי במובן הטוב להכיר את מחנות אילן של הבוגרים, ובעצם להצטרף לדבר הנפלא הזה. ומי דואג שהמחנה יצא לפועל כל שנה? זה שילוב ביחד. העמותה, יחד איתנו, אנחנו עושים ביחד כולם, כולם, כולם, כל מי שחלק מהמחנה. אנשים שהתנדבו, מפרסמים את זה בכל מיני מקומות, מחפשים ביחד תורמים. זה ממש בא מכולם. Uh, השנה היה חסרים לנו תורמים, וממש כולם חניכים וחונכים ועמותת uh, הילן עצמה, כולם התגייסו ביחד, ופרסמנו וחיפשנו, ולשמחתנו הוצאנו מספיק אנשים. Uh, בפועל, הילעד uh, שרי, שכבר המסרנו אותו, שתי העובדות הסוציאליות המקסימות שעובדות יחד איתנו, והן נותן אותו מענה, זה ענת ועדי, באמת, מסניף הילן חיפה. שהן נוצרות את המענה מבחינת העמותה. מה הרגשתם? שהגעתם הפעם הראשונה למחנה. אני הייתי בהלם. הגעתי למחנה ולא הבנתי לאן הגעתי, ונורא נורא דאגתי שאני לא אכיר אף אחד, ובגלל שאני אז גם הגעתי, קבענו ב-11, ולא ידעתי שיש דבר כזה שנקרא זמן אילן, וששום דבר לא קורה אף פעם בזמן. אז הגעתי ב-11 והייתי שם לבד. <laughs> איזה שעה, עד שכולם הגיעו, והייתי כמעט היחידה החדשה שהגיעה, אז הייתי בהלם. אבל uh, האמת שזה הדבר הראשון שאני זוכרת, שדיברתי עם בת-אל, אחרי שמישהו במחנה הסביר לי מה קורה ומה אני עושה, ושאני אהיה חונכת, יחד עם מי אני אהיה חונכת, וכל זה, אז באמת בת הגיע ושאלה אותי איך קוראים לי, יחד עם מיכאל, מפורסם שלנו, שאלו אותי איך קוראים לי ומה אני עושה, ו... ככה שברו את הקרח וישבתי איתם ודיברתי איתם ומהר מאוד אתה מבין שהגעת למקום מדהים ומחבק וכיפי שאפשר להיות פה לגמרי עצמך הכי יצא שבעולם בלי הגנות ובלי שום דבר והתמכרתי ואז אני מגיעה קבוע אתה רוצה לספר לנו על הקשר שלכם? כן הקשר שאני בא הוא קשר מאוד מיוחד הוא קשר מאוד משמעותי כי היא לא מתייחסת אלא אוי, את נכה, את מסכנה, נרחם עלייך, מתייחסת אליי ממש בגובה העיניים. רואה אותי כמו חברה שלה, או אפשר להגיד כמו אחות שלה, וזאת הסיבה גם שהיא הגיעה לחתונה, את יודעת, לא כל אחד, אם אתה לא באמת מרגיש חבר, או כמו חבר קרוב, יודעת, אתה לא מגיע לחתונה של, של חניך, בוא נגיד ככה. וגם בימי הולדת מתקשרים אחד לשני. או שפתאום אתם שומעים במצב הביטחוני הרי של מדינת ישראל הוא לא משהו, אז פתאום אתה יודע שמדריך איקס גר באזור מסוים, אז אתה מתקשר לשאול, הכל בסדר? היה עכשיו נפילה, אתם בסדר? אתם זה? ואז זה נורא מחזק את הקשר, כי שומרים על קשר גם בין לבין. אני ובדל התחברנו כבר במחנה הראשון, אף על פי שלא חנכתי אותה, ויצא לנו הרבה, לדבר הרבה שיחות ביחד ולשבת ביחד הרבה. היא לימדה אותי המון על התמודדות עם מוגבלות, עם קושי, איך חיים את היום-יום. בטל, כמו שאת שומעת, אין לה בעיה לדבר הכי בכנות שיש ולהסביר. וללמד, וזה מאוד מאוד מאוד חשוב. ככה שיצא לנו לדבר הרבה גם על נושאים רגישים, ולחלוק ביחד אה, דברים קשים גם לי וגם לה. ובאמת יצרנו קשר קרוב, ובאחד המחנות אחר כך גם התחלתי לחלוף אותה, ולהיות איתן מודעה כל היום. וזהו, אנחנו באמת אה, חברות אה, גם מעבר. אה, ו... באמת הייתי בחצונה שלהם והיה מאוד מאוד מרגש, והיה שמח ומאמן. אז בר, כן. הם, תספרי לנו כמה חניכים וכמה חונכים הגיעו למחנה. היינו כמעט 70 אנשים, לאורך המחנה, היו 24 או 26 חניכים, אם אני לא טועה, וכל השאר היו חונכים שבאו, הלכו, חזרו, כל אחד לפי מה שהוא יכל. אז ככה, בר ובטל. השאלה הבאה שלנו היא על מהות התוכנית שלי. איך אתן חושבות שאפשר להפוך את העתיד שלנו למתוג יותר? טובה. <מח> אני חושבת שאנשים צריכים להתנדב כמה שיותר במה שעושה להם טוב, ולהכיר את השונה ואת האחר, ולהיות פתוחים לזה, ולקבל, לשמוע, להקשיב להם, ולהתייחס לכולם בגובה העיניים. כולם פשוט אותו דבר, אין הבדל. אין הבדל ביני לבין בטל, ההבדל היחיד והקטן הוא שאני הולכת והיא לא. יש הרבה דברים שהיא עושה הרבה הרבה יותר טוב ממני, ואנחנו פשוט צריכים להיות, לקבל את השונה בצורה שלמה ואמיתית, ולהתנדב ולעשות טוב. אני חושבת ש... הרי אני... יש את המקרו ויש את המיקרו, בסדר? אני חושבת שאפשר להסתכל על מחנה אילן, שזה משהו יותר גתן למדינת ישראל, בסדר? במדינת ישראל כל הזמן יש מריבות... זה לא חי עם זה בשלום כי הוא ערבי, זה לא חי עם זה בשלום כי הוא יהודי, זה גונב את זה, זה הורג את זה, זה לא יודעת מה, מתווכח עם זה, mm -hmm. השרים uh, מושחתים. צריכים לקחת דוגמא, חנינן, איך כולם חיים בהרמוניה, mm -hmm. איך uh, כולם מסתכלים אחד על השני בגובה העיניים, ללא הבדל דת, גזע, מין, uh, נכות, uh, mm -hmm. וכולם חברים אחד של השני, וכולם סחבקים. ואנחנו חושבים שאם מדינת ישראל תיקח דוגמה ממחנה אילן, אז העולם שלנו, במדינה שלנו, תהיה מצוקה וטובה יותר. באמת גם צריך לציין שבמחנה אילן יש גם יש יהודים וערבים ביחד, גם חונכים וגם חניכים. וזה גם לא אישיו במחנה סהוב לא או משהו ששמים אליו לב, או שהוא חשוב, או שכולם שהוא... שווים אחד לשני. לסיום, בר ובתל. עם איזה שיר הייתן רוצות שנסיים את הפינה שלנו? לתת את הנשומם ואת הלב של בועה שעביץ', כי המתנדבים של מחנה אילן בהחלט יודעים לתת את הנשומם ואת הלב. נראה לי אני אצטרף. תודה רבה לכן, בר ששון דגן, ובתאל ורייטמן הכהן. שמחה, תודה רבה רבה לך. תודה רבה, אתן מדהימות. לגמרי. שבין לקחת ולקבל, או תלמד לתת לתת. לגלות סודות בסתר, להתיר את סבך הקשר, כשהלב בך נצבט מכל חיוך, מכל מבט, אתה נזהר, אתה יודע, וחוט ממך איש לא שומע, עושה בין הדקויות, וממלא שעות פנויות, לתת... את הנשמה ואת הלב לתת כשאתה אוהב עוד תלמד לתת לתת אתה לומד עם השנים לבנות ביחד בניינים לחיות עם כל השינויים Thank you.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 Oh אתם מאזינים לרדיו אשל על הנשיא מאבה שש oh oh oh oh חרדת נטישה, עומס בלימודים, עומס בעבודה, בוס נהיק, דיכאון קליני, חרם, חרדת מבחנים, ביטחון עצמי נמוך, בעיות עם ההורים, חולשה פיזית, פחד במה, בעיות בזוגיות, פחד גבהים, בעיות חברתיות, אבולה, you wanna hear me say you בכל יום שישי בשעה שלוש בצהריים, עפרי אליגון תדבר איתכם על הבעיות שלכם ותיתן לכם טיפים לפטירתן. דרמה קווין, בהגשת עפרי אליגון, כל יום שישי בשעה שלוש. אתם מאזינים לרדיו של הנשיא מאבה שש אף אם. מאזינים ומאזינות, אתם מאזינים לרדיו של הנשיא, מאהבה ששפם, כל ישראל ברשת החינוכית. טכנית השידור היא נועה קריספל, הנין נתליה שטמקר, ואתם מאזינים לתוכנית עתיד מתוק. נמשיך עם השיר הבא שלנו, It's Sleep Rave Repeat של קלווין האריס. שתהיה לכם בהמשך האזנה נעימה. was this DJ who was, like, kicking off, I don't know what he was doing, but it was sick, man, like, he was, like, hands in the air, and then this cat walked in, you know, not like a cat, like a feline cat, like a real, like, you know, like, you know what I'm saying, dog, like, cats and dogs, it was raining, it wasn't raining, we were raving, and I don't know whether he was really saying it. all ye kept saying ho eat sleep ra repeat eat sleep brave repeat eat sleep ra repeat eat sleep ra repeat, eat, sleep, rave, repeat. sleep grave repeats you relative gates like think I'm on the phone suddenly I think I'm telling a story but I'm not I'm just dancing I'm just dancing I'm just dancing I'm just, dancing. I'm just, dancing. I'm just sleeping I'm just raving I'm just repeating. Rave repeat. Rave <laughs> repeat.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 דמיטרי ומייקל טיביוס הם אחים להורים בלגים ממוצא יווני. לאחר שלוש שנות עבודה כסולן, דמיטרי קיבל אליו את אחיו, והם נהפכו לצמד, דמיטרי וגאס ולייק מייק. משנת 2010 הם עבדו לראשונה בטומורולנד, ומאז בכל שנה הם מפיקים את ההמנון השנתי של הפסטיבל. השיר הבא שלנו הוא מלודי שהם יצאו ביחד. We need פלאסר ג'קס מורכבת מצמד אומנים, תום ג'וסנקינג וחברו עידן מכלוף. הם נחשבים כאחד הצמדים המוזיקליים הטובים והחמים בסצנת האוף, ויחד הם כובשים את המשבצת התשעה עשר בדירוג הדי-ג'ייטס הטובים בעולם לשנה האחרונה. מאזינים ומאזינות, יקרים ויקרות, הגענו לסיומה של תוכנית נוספת של עתיד מתוק. טכננת השידור היא נועה אני נטליה שטמקר. נסיים את התוכנית עם השיר Let Me Love You של DJ Tudge. שתהיה לכם המשך האזנה אני... נעימה.